Темницю. чому ти, Господи, не заступишся за мене?» Вон за гірку обійницю заступається сам Ватиканський понтифік. Бо вона та нещасна Карла Такер, певно, просто так собі двох своїх чоловіків на той світ не посилала. Щось, певно, було. Було щось важливіше, ніж суд присяжних і суд совісті». Вона християнкою стала у в'язниці. Сам папа Римський просив Буша за її життя, а він Буш, бачите, принциповий, не поступився принципами, як свого часу Ніна Андрієва з Ленінграда. Америка збунтувалася проти Буша молодшого і посадили бідну Карлу на електричний стілець у Техасі. 50 років нікого не садовила на той стілець, а бідні Карлі погамувала нору і втихомирила злість.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 що вже й не знаю, який сьогодні день, чи вечір, чи вже ніч, і яка ніч, друга, третя, перша в житті. А перші різи поспішав, поспішав мій голубся зокрилий і літаками, і потягами, і навіть під водою поспішав за тої карпатської глухомані, де носила його нечиста сила. А тепер випробовує, мучить, намотує мої жили і нерви, як мотуся, і тішиться, мабуть, бо знає, що плачу. Ось отаку плачу, стара, розкудлена мавра, Запухла, як після похорону дурепа, Ридаю і волаю у людне місто, Та ніхто мене не чує. І він, певно, сам працює катом, Убивцею, отим, хто садовить на електричний стілець І натискує потім на кнопку від струму, Не боячись помсти. Але тепер, начебто, вже нема катів, і тепер ніхто не гине від справедливого вироку. Люди вмирають, самі собі виносячі вироки за злочини сердечні, а не кримінальні. Просто розривається людське серце від болю, а не від помсти. Ані помста, ні справедливість уже давно нікого не наздоганяють. Навіть кримінальних злочинців. Що вже казати про злочинців проти людського серця? Ні, я хочу швидше вмерти, ніж дочекатись тих варварських дзвінків у двері. «Умерти, ніж вийти вовчицею в невинний світанок!» «Я хочу вмерти вже!» «Отут! Без свічки!» «Хай мене знайдуть через два тижні сусіди Нишпорки, зачушить ління мого дурного тіла, яке зараз не сприймає нічого, крім довколишньої мертвої тиші!» «Он ти у сусідньому будинку помер самотній дідок, а знайшли через три місяці зісохлу мумію!» «Ха, заходила мумія! З тебе мумії не вийде! О, яка пишна пампушка!»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 коли б хто надумав сказати криве слово про неї. Себе захистила бі шваброю, а решта жінок захищала і ганьбила істерикою. «Ти, сороміцьке, невчене сім'я!» кричала на котрусі спадночок що причепурювалась у баранні, задираючи спідниці і підтягуючи колготи.